Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, ah, god morgon, god morgon. Det är fredag den 22 mars. God morgon Johanna Lind. God morgon, god morgon. Hur är, hur är läget? Ja, det är jättebra. Det är fredag igen. Det går så fort. Ja, det gör det. Men vet du då fick jag skrapa bilrutan. Ja, igen. Vi har haft alla mm. väder under de här så. veckorna. Det har går varit. väldigt mycket bränsle när det är så här kallt. Ja, gör det. Ja, men du gillar ju Men på tal om bränsle... Mm. Åh, vilken häftig bränslepåfyllning det kommer vara i Tranås nästa lördag, den 30:e. Just det! För, för då, då är docenterna på plan B. Tranos kommer gunga. Ja, du vet hur det känns. Ja, det är coolt. så so. Johanna. Yes. Eh, jag måste bara fråga dig. Jag har läst att torghandeln är hotad. Ja, det är förskräckligt. Det ja. vore väl för tråkigt. Det är någonting som alla vill ha kvar, men det är tydligen inte många som går dit och handlar. Nej, det där, alltså, jag, jag kommer ihåg när jag var näringslivschef, då var det så här det var, lite, så här. det var lite tveggat det där med torghandeln. Mm, mm. En, en del av handlarna tyckte jag att det var skit oh, helt, helt, helt. Så klart. Ja. Sådär. Men, jo, men jag äh, vet ju, Jörgen på IKA som jo. var businessmanen Han liksom varje fredag Han var rullat ut stora blomsterbänder. <laughs> ja förika ja, ja. liksom och gjorde ett statement med någon. Men, Men det samtidigt business. så är det ju där att mm. jag menar, torghandeln är ju väldigt hårt förknippad med Tranås och det här mm. med, med att man åkte ångbåten liksom till Tranos mm. och så gick man lämmeltåg upp mm. och hade liksom då mm. hade man ju hästar, grisar skit och skit. Så, ja. så man sålde på den tiden. Ja. Så, ja. Jag kan däremot tala om att i Boksholm, denna kulturmetropol, mm. lite norröver, där är det torghandel på torsdagarna. Mm, Och det, det är väldigt fart där faktiskt. Okay. Ja, så du så menar att det skulle bli bättre om vi det på en torsdag. Nej, vet nej du vad du... det nej. tror jag inte, för det är nog samma månglare ja. tror jag, som åker runt ja. till, till viss del. Jo, men det, är det, väl. Nej, men det skulle ju såklart vara synd. Men om inte ja. folk går dit och handlar så förstår jag att det är svinkallt att står där typ, 6-7-8 ja, ja, månader ja, om året. Man det lite trevligt, alltså. Men <laughs> vet det. vad jag Nej. tänker på? alltså Att vårt torg skulle nu luta i vårt torg lite ja. bekräckligt. Det tycker jag är synd, ja, det är synd. Om man skulle räta upp det. Men att man kan väl använda till så många andra så så här food hur? trucks och, och sådana ja. här så ut med massa stolar och, och sitt nu är ja. det andra restaurangen som blir galna. men jag tänker det ja. drar ju folk ja, liksom, till, till kärnan ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, mm. ja men det där men, man får väl, vi, vi skulle prata handel någon gång faktiskt tror jag, ja. det känns som det, det är intressant här vad ja, är det som ju, vi, håller på att hända nu ska vi, inte där, vi har ju lite, ja, lite där det, ja, det, det kommer handla ja. lite om skolan också ja, och jag har fått skäl för att jag inte spelar tjejer ja, och att jag inte spelar upp tempo utan att det är där och spelar en tjej så är det Eva Dahlgren som sitter och gråter i sju minuter så det är liksom så nu tänkte jag spela Schools Out med Alice. Ja! Jag är Jan Holmberg. God morgon. Önskar HITS FM. <hills> HITS FM. <hills> Du är med en lurig där. Den ja. där Alice är för skäggig för att ja. kvala in ja, Det in. var ju bara du som tolkar. Det var är dina förutfattade meningar? Att en så kille inte kan heta Alice. Ja, ja, den fällan gick jag i. Ja, så är det. Nu släpper vi det. Ja, det gör vi. Mm. Eh, fredags för morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Och vi måste släppa bomben först. Yes. Från och med nu. Så eh, är det faktiskt så att om du går in på Spotify Spotify yes. eh, Och skriver fredagsfrallan så kommer man hitta eh, avsnitt som poddar ja, det är så cool. Och då av, av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad Ja bra, så, så, så man kommer bara höra så här, skol <skratt> Och sen fortsätter prata. Så <skratt> ja. kommer det bli typ ja, ja, Fullt fokus på våra eminenta gäster kommer det vara mm? Ja, men ska vi ta det då? Ja, ja. Alltså det är så roligt att ha Eva sätet här. Och jag döpte om det till Queen of UF. Jag tror att det, det har ja. nu har det fastnat. Hur ja. känns det? Ja. Det känns väldigt hedrande Johanna. Ja. Du har ja. fått en krona med ja. på bilden ja. Ja. så jag ja. jag har tagit till med dig en fullt ut. Välkommen. Är du morgonpigg? Känns det bra att vara här så här tidigt på morgonen? Jag är inte morgonpigg. Men det känns ändå bra att vara här så här du tidigt. Du är den första gästen som kommer efter mig Janne. <skratt> Okej <Okay. skratt> Vi bara noterar det här ja. andra har stått lite innan så här och Ja väntat. faktiskt, ja, det har inte jag tänkt på Ja just det, ja jävla ja. jävla Men du Va? sa ju det som tips, kom inte före Nej det nej, sa jag, då får du stå och frysa ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja men det är klart. <skratt> Ja men varför Eva här då? Ja men Eva du är här och vi ska ju rada upp hur många anledningar som helst till varför, varför du är här. Men Idag ska vi fokusera på UF, Ung Företagsamhet och den senaste mässan då du vara hem ett pris. Yay. Men sen får vi förstärkning också av Bolani UF som också kan vara hem pris. Men UF är det vi ska, ska fokusera på tänkte jag. Och jag tänkte att du skulle få berätta först, när var den här mässan? För den var regional, det var inte Stockholmsmässan. Var... Nej, men vänta nu, nej, nu går nej, det för nej. fort. Vi får, aha, aha. Inte bara, vi får inte bara utgå från att alla vet vad UF okay. är för någonting. Nej, det får vi inte göra. Eva, vad är UF? För UF är en förkortning för det första. UF är en förkortning för ung företagsamhet. Ja. Och ung företagsamhet är en verksamhet som finns över en, inte bara i Sverige- Nä. Nä. Och då är det en ideell förening men den är uppbyggd av naturligtvis samarbetspartners ja. och man driver företag under ett år ja. på gymnasienivå ja. och utbildar eller ger eleverna möjligheter att få jobba under ett helt annat koncept än vad ja. vi gör i skolan ja. Hur länge har UV funnits i Tranås? Alltså länge. I Tranås har UV funnits länge. Det startades upp av Lislott Olsson, ja, just en före detta mm. kollega. Mm. Och det startades 92. Ja. Mm. Och är det bara, för du är ämneslärare på handelsprogrammet. Mm. Är det bara handelsprogrammet eller är det ekonomiprogrammet och så mm. med? Eller? Mm. Vilka innefattas av UV För det har varierat lite under åren kanske. Ja, det varierar under åren. Mm. Jag har haft och har glädjen att få undervisa på handelsprogrammet yeah. i entreprenörskap uh -huh. och på ekonomiprogrammet. Men sen finns det på teknikprogrammet och sen finns det på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Okay. Och så finns det på barn- och fritidsprogrammet. Det är så brett. Och får få, få studenterna själva välja eller anmäla intresse att de vill vara med? Eller är det liksom ledning eller lärare som bestämmer de här klasserna? eller Hur, hur, hur, kan de, hur mycket kan man påverka själv? Uh, på de här programmen så finns det Eh, då har vi som lärare bestämt att det ska finnas i utbildningen eh, ungföretagsamhet. Eh, så att, eh, men däremot så får de bestämma en del vilka de vill arbeta med och de ja, får ju fullt ut bestämma vilken affärsidé de ska ha. Ja, precis. Får man arbeta tvärs genom klasser? Det BF och teknik till exempel, där var det ju skit cool. mm, Det händer, eh, ibland kan det ju vara svårt rent schemamässigt och så, men ja, det. det händer att vi har eh, blandade grupper. Ja, ja, det är jättekul. Det ja. skulle vara det ultimata egentligen. Ja. Men det fräscha med UF är också, det, det har funnits sedan 1980 som koncept. Okay. Så det fyller 40 år nästa mm. år. Det blir 40 år. Mm. 40 år. Mm. Eh, och men det, frä, det fräna är det är ju när man gör sådana här undersökningar. Det kommer jag ihåg. Alltså man, man tittar på vad händer med de här som har fått möjligheten att vara UF-företagare när de blir vuxna. Mm. Och det är så, eller hur Eva? det är här, det, är, det är jättebra track record på att de startar eget mm. och har anställda alltså mm. fler än sex anställda var ju så gör mm. många kommer mm. inte vara procent men det var jättemånga. Cool. Ja, nej, men det är häftigt och det har ju bedrivits forskning och bedrivitsforskning eh på just vad UF gör med ungdomarna ja. och det är precis som Janne säger att eh, det finns många saker som visar på att UF gör skillnad. Ja. Eh, de har ju också möjlighet att få högre löner. Ja, och de har ju bättre anställningsmöjligheter. Ja, och de startar ju företag i större utsträckning. Ja. Och det brukar säg man också genererar att de lyckas ha fler anställda. Ja, högre, ja, högre omsättning. Ja, och att deras företag lever längre. Ja. Ja, det Så det. det är häftigt. Coolt. Men med, vad är det, det är de praktiskt lär sig? Då? Man ska ta fram liksom en, en affärsidé givetvis. Mm. Men, men, men vad, vad, vilka moment ingår i den här UF-kursen? Vad, vad gör då? startar och driver företag. Mm. Mm. Och avvecklar. det och, och avvecklar, men det finns ju en del som faktiskt eh, inte avvecklar. Nej, ja, de avvecklar, men att de då gör om det till ett eh, riktigt företag. Ja, just det. För de vill ja, fortsätta sen efter studenten. Ja, precis. Ja, jag, tycker, jag tycker det är skithäftigt. Alltså. Det är, det är, för att jag tror att det, alltså, nästan alla svenskar borde egentligen ha insikt i hur man driver ett företag. Mm. För det finns... Det finns rätt mycket fördomar mm. om hur det är och inte. Mm. Och det är klart när man ser liksom Bert Karlsson och Donald Trump och tror att det är två typiska mm. företagare, då är man mm. ganska lost i Ja, det är man väl. Det som är roligt i Sverige tycker jag, det är att det är det är Swedbank, det är KPMG, det är Nordea och, och, och det är till och med Svenskt Näringsliv som, mm. är, som är samarbetspartner så att det är ja, ja. starka aktörer. Mm. Mm. Ja, för det jag tänkte, hur, hur tycker du att liksom attityden till UF har ändrats alltså, under åren? Är det mer är det, är det, har det ökat i status eller hur? Hur, hur, ja, hur ser företag och samhället och studenterna på UF? Nej men jag tycker att attityden till UF har förändrats på olika sätt för att ibland kanske det kan kännas lite fult att prata starta företag ah. för det är lite kommersiellt ja. och så. Ja. Man ska tjäna pengar. Ja. Och det tycker jag är viktigt alltså att för mig är UF att ge eleverna entreprenöriella förmågor och ja. då kan det faktiskt handla även om att göra göra gott socialt eller att mm, man mm. Eh, engagerar sig politiskt och så vidare. Så mm. det behöver inte bara, bara vara ett kommersiellt nej. syfte. Att man ska sälja och men Det går ju ut på att företaget ska så att säga, göra ett resultat. Och det, men man, man, får, man lär sig förmågor som man kan använda i andra sammanhang. Ja. Sen. Ja. Jag tror man lär sig det här med att någon annan är död och begraven så alltså ska man göra så ska man göra mm. själv inte ja, tillsammans. Ja, och det tror jag är jätte det tror jag är mm. jätteviktig mm. insikt men men Pri, alltså hon sitter ju här med sin lilla krona ja. och på <laughs> ja, ja. men, men det måste vi prata lite mer om men ska jag spela en tjej först då? Ja gör en, riktig, ja, då, ja. en riktig, tjej, nej. riktig tjej då va? Kim heter den här tjejen. <laughs> jo ja, det är sant. Snälla. Så, men där där fick du lite tjejmusik Gärna. Nytt Nyt nyt och fräscha. Var är släppt ut den här 80-talet? jag tror det var ungefär då jag slutade lyssna på chöymusik så där. <laughs> men du, men du, du var själv erfaren. Vi pratade om ung företagsamhet med Eva Sjättemo mm, mm, som mm. äh, prisbjudande behängd. <laughs> Med, med priser ja. och, vi, och vi ska ju ta reda på det först. Mm. Men man måste bara du har ju själv varit med, du, du är ju så pass ung så du har ju fått uppleva det här. När jag gick i skolan fanns det inget som ett Du utan liksom håll käften ja, och, och ja. så här blåstens iler så det är därför man är liksom mm. som man är. Men, men, men du, du drev UF-företag. Ja, och jag hade ju Eva och Laisel ja. och det var ju fantastiskt roligt. Ja. Vad, var hade... det som, vad, om det, vad var det roligaste minnet då på det där? Om du liksom där... Om du. Om du säger liksom... ja, att någon fest. Någon ah, ja, eller hur? Lycka. Ja, nej då, nej, seriöst. Men, nej, uh, Alla kan ju uh, inte lyckas, Eva, eller hur? <laughs> UF-mässan i Jönköping, den regionala mässan Kommer jag ihåg okay, Och sen gick vi vidare till Stockholm vi, wow. Men vi kommer inte ihåg varför Nej. Och nu är det så att den här produkten som vi hade Då har jag ju inte sett på För ja, det här måste ha varit 97 någon gång tror jag Och nu har jag ju bara med sig den Fantastiskt Riktigt bra innovation ska, ska jag försöka beskriva den Det ser ut som ett sånt där finskt myntspel Om ni vet, så brukar hänga på så här Jättetråkiga krogar i Finland Där man in, stoppar in en fennish eller vad det hette på den tiden de hade. Och så studsar den lite sådär. Och så i värsta fall fick man ut två stycken i slutändan. Men, ja, men det, är inte, det är ju inte ett spel överhuvudtaget. Utan det är ett knivställ. Det är ett väldigt ja. innovativt knivställ. Ja, det är en väldigt bra radio tycker jag. Ja, ja det är en bra, bra radio. Ja. Nej, men det var ett knivställ. Och tanke var att alltså det är ju liksom en platta som är lite, lite lutad. Och så kommer man sätta ner kniven, alltså en glasskiva framför. Och så kommer man kunna dra isär det här så man kan tvätta den glasskivan och liksom blåsa bort brödsmulor och sånt. Ja, fy fy. Så, så mm. man kan liksom man ska aldrig diska knivarna utan man diskar själva Man kniven. kan diska på, men jag vet att du är ju rädd för bakterier. Du skulle ju köpa det där. Om jag hade knackat på ja. din dörr en kväll och försökt sälja där och sagt att, att ja. du blir sjuk av dina vanliga knivblock så hade du ju köpt fem stycken. Varför ja, vi har ju en knivblock? och vi har bara en ja. <laughs> Just det. Ja, nej ja. men det var, det var... Ja, men den är jätte det är fin ju Jag fattar inte att du inte fortsatte. Nej, nej jag vet inte. Det var väl något. Ja, annat. Jättefin. Och mm. just med den där. Det, det känns ju som att det är bara. Vänta, en, två, tre, fyra, fem. Det är bara sex skruvar. Nej, där sitter du. Ja, Sju, åtta, ska. nio, tio, var tolv. Det är 15 skruvar man ska skruva loss innan man ska diska det, i, det, det här var ju en prototyp. Det är den riktiga. Så var det var ju inte skruva, det var ju små skenor. Ah, vad det är det dummare? Ja, är dumma ju Ja, men Eva Witcher, jag tycker att du kommer ja. ihåg vår produkt ja, som Då har du ju satt något avtryck. Men vet du, vi tar ett kort på det. Och så lägger vi ut den på fredagsfrälands Facebook-sida. Så måste kan man få se hur den ser ut. Ja. Så gör vi. Vi kanske ska få bjuda dem om de vi köper är Och inte så går salen. pengar till den. Välgör, är till den salen. Salen. Det där är Evas du, du kan väl inte sälja uh, andra uh, grejer okay, uh, Nu Eva, grattis uh, Tack berätta, Årets UF-lärare På regionala mässan i Jönköping Berätta, vad är det här för pris? Vem bestämde vem bestämmer att det skulle bli det? bli det? Ja det är intressant, för det vet jag faktiskt inte Nej. Jag trodde att jag skulle behöva bjuda min närmsta kollega på middag. För jag ja. trodde det var hon som hade nominerat mig. Ja, precis. Men det kan vara eleverna. Ja. Men det kan också vara UF-regionen som ja, har gjort just det. Den. Så jag ja. vet faktiskt inte. Du vet inte, inte vilket som... Men, nej, men nej. det är inte mina kollegor. Nej, mm. nej, nej. Det säger ju en del om kollegorna. <laughs> <laughs> Fast men, det känns rätt bra tycker ja, jag. Att jo det, men det är klart, och ja, det, såklart, det ja, tror jag att ja. vi får tro att det är eleverna som, mm. som ligger bakom mm. det. Men hur kändes det till mot det priset? För du har ju jobbat med det här länge. Hur ja. länge har du jobbat med det Ja, jag har jobbat med det här sedan 1994. Ja, ja. Mm. Ja, mm. ja. Mm. ja, men hur kändes det då? Det kändes jätteroligt, men... Och lite oväntat aha. för att eh, priset som delades ut precis innan var årets affärsplan aha. och de nominerade var och så kom Bolani Center UF upp och då blev jag ju alldeles exalterad för det hade vi inte förväntat oss Nä. även om vi visste att den var bra. Aha. Ja, aha. Så jag hade fullt upp med att ta kort på Bolani Center ja, precis. och sen kom då nästa pris det var årets lärare och aha. då var jag nominerad. Nej, men det kändes jätteroligt och hedrande. Ja. Och kul för skolan, ja, kul för Åla gymnasiet. PR för UFP. PR, PR för, för UF. Och för programmet. handelsprogrammet, för det här var handelsprogramselever också. Ja. Mm. Och PR för dig. Ja. Och jag tycker du är så ja. värd. Jag Hade jag vetat att jag kunde nominera dig på min tid så hade jag gjort det. Ja. Alltså UF var ju galet tid. Alltså ja. kul, det var ja. ju en av ja, det. Det Hur är det, Hur är det liksom? Mm. Är det... Är det är, är, är ut? Alltså, Jönköpings län, det, Drivs det mer här? För man brukar säga att det här är ju liksom mm. en sån här entreprenör. Mm. Entreprenör. Mm. Ja. Mm. Nej, det sticker nog inte ut på det sättet. Utan det kan man nog inte säga. Utan det drivs ju i. Alltså från söder till norr och mm. det bara växer ju UF. Så mm. att, det ser väl bra ut för Jönköpings län men det ser bra ut för de andra länen också. Vad är track recordet för Håla genom åren? Har vi liksom kammat hem? Ja, vi har kammat hem mycket. Ja. Sen har, under årens lopp så har vi vunnit många priser och jag har varit i Stockholm på SM väldigt många år. Men sen ja. har det varit ett dipp något år här nu. Ja, ja. Men... Det som sticker ut är väl faktiskt att det är tjejer som oftast man hem priserna. Även ja. där. Det, det men inte nu när det gäller det här bästa affärsplan för det var ju tre killar. Ja, ja, precis. Men, mm. ja, det var ja. men du, vad, vad, vad driver dig att fortsätta att jobba med UF? Och vad är mm. det som gör att det är så roligt? Alltså det som absolut är roligast det är att se eleverna växa mm. och att se eleverna bli kreativa och ta egna initiativ, ta eget ansvar, börja samarbeta, mm. våga gå utanför skolans gränser och söka mm. upp samarbetspartner. Det driver mig. Att, se och att få eleverna engagerade, det tycker jag är urhäftigt. Kan du se, tänker nu har du jobbat med det här så länge och jag kan tänka mig att man kan se vissa personlighetstyper innan eller när ett företag börjar sätta sig. Kan du se innan eller rätt tidigt att det här företaget de kommer gå långt eller den här personen kommer lyckas eller liksom förändras man så mycket under resans gång så att även de här som, man tror, eller som inte var pepp från början mm. verkligen gör en hel helomvändning? Alltså, nej, man kan nog se lite innan vilka som har förutsättningarna. För du måste ju ha drivkraft. Du mm. måste verkligen ha viljan att eh, driva på. Mm. Eh, men visst har det överraskat. Eh, men det är ju ofta, hos oss har det varit väldigt ofta flickor som eh, tar pris. Ja. Och de har ju en förmåga att jobba hårt. Ja, ja. För det är ju ett hårt jobb ja, visst. samtidigt som man ska gå i skolan. Ja, det är fränt det. är Jag har en, en fråga till innan du ska ja. spela någon ja. killtjej. Ja, nu ska jag spela, nu ska jag spela mm. en killlåt. nu ja. jag tänker att eh, ser du, har du sett några alltså, trender genom åren? Vilken typ av företag som studenterna vill starta? För tänk, nu är det mycket fokus på att det ska vara hållbart och mm. socialt hållbart. Mm. Mm. Mm. Att en mm. Man ska inte bara tjäna pengar, den ska nästan uppfylla ett högre mm. syfte mm. för att liksom mm. vara värd att mm. produceras. Mm. Ser du jo men det ser man, man ser sådana och det är precis som du säger, ja. att det är mycket samhällstänk och mycket hållbarhetstänk och det även det här med att man skänker en del av vinsten och, till välgörenhet, det ja. ser man tydligt. Ja. Mycket tydligt. Ja. Det har man inte sett förut. Nej. Nej. Ja. Hade vi tjänat några pengar hade <går> eller förmodligen för mina kamrater ja, eller dan dansat bort i dansrummet. Ja. Johanna, ja. Du, Johanna, mm. jag måste bara fråga dig. Är jorden rund? Nej, det, det ska <laughs> alltså, jag komma inte på alltså, mycket jag, jag, på. Ty jag tycker det är så fantastiskt roligt. där. Jag läste om det här. Det senaste nu var. Det, alltså det här med, med konspirationsteorier är ju fantastiskt. Mm. Och, det, och det, finns alltså, det finns alltså en grupp människor som, som alltså med hjälp av framförallt Youtube hävdar att, att jorden är platt. Ja, och så ja. finns det någon som hävdar att jorden är platt på ovansidan. Rund. Fast det är runt under. Nej, och, då, och nu såg jag, det, om man vill kolla så kan man gå in på SVT Nyheter. Då har de gjort en, någon, de har gjort en dokumentär och har ja. de har lagt ut och, och då är det en kvinna hon är så jättelässen just nu. Jag tror hon var från Österrike, jag vet inte. men jag tror Hon var från Österrike. Hon var så ledsen för att hennes man ville nu för att, för att hon trodde att jorden var Platt. Och då tänker jag så här. Nej, om, om, ja. om, om din kar, Rasmus, mm. kommer fram en dag och säger så här. Johanna, vet mm. du? Mm. Du, älskling. Ja. Du, jag tror att jorden... Han pratar lite så här. Ja, ja verkligen. Ja. Jag tror att jorden är platt. Ja. Skulle... Sk <hör> jag, vad skulle du ta det? Ja, skulle du men jag ta det? Skulle bli, för min man är ju extremt globetrotter och jag är ja. så hemma ja. hemmakatt så ja. tänker jag, då skulle jag säga så här, betyder det att vi kan vara mer hemma nu så vi inte trillar över kanten om vi lämnar fram till ja. Ja. För tänk ja. om kanten är precis, ja, precis där borta man bor. för hästra Ja, ja det, det är många jag, alltså, som Jag, jag, jag är lika faktiskt. rätt varje gång Nej, Jag skulle bara bli glad ja. Ja. Ah, Gud, så dumt Vi tar en, vi tar en, en jingle på det där först nu här Ja, nu ska vi försöka prata lite. Uh, UF lite. Ja. Och lite nu, nu är vi hur många som helst jag, här. Jag måste, jag måste vända mig om och räkna. Ja. Hej. hej och välkommen. He det kommer ja. Ett Tillskott på fyra personer. Nu ska vi se. Varmt jag, välkomna. Jag, jag, jag tror jag kan namnen. Amman. Ja. Det var Amman som kom så. vi Ända fram till Mickey. Ja, ni nu kom, får hej. Ni trängas vid micken Amman först. Hej Amman, välkommen. Du kommer se jättenära sådär. Ja. Alldeles sådär så att du känner att näsan i puffskyttigt. Ja, ja. Så. Hej, välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Lite stressigt. Ja, ja. var bor Var bor du någonstans? Jag bor i Torfahestra. Ja, så du kommer från häst. Tack, precis du, vid kramt. är så precis där. <laughs> ja, du ser. Ja. Vad bra. Ja. ja, varmt välkommen. Vi, vi kör lite Tack. snabbt. Sådär. Det var Amman. Ja, och sen, och sen har vi Emilia. Nästa man fram ja. till. Eller ja. Eller kvinna. Hej Emilia. Hej. Vad kommer du ifrån då? I ja, men du var inte, du, du var ju först här då. Du, du fick frågan om vad det är som står framför dig på skrivbordet. Ja. Min UF-produkt. Och ja, du visste visst inte, du kunde inte ja. lista ut vad det var. Nej. Nej. Nej. Äh, men vi ska ställa frågan vidare sedan. <laughs> ja. Okej. Och så kör vi, kör vi nästa. Saad. Är det Sad? Ja. Sad? Oh, då, då, sad. Det blir lite så sådär. Ni får gå fram till mycken allihopa så här. Hej Sad, välkommen! Hej tack. Var bor du någonstans då? Jag bor i Aneby. I Aneby! Mm. Det är ju den andra kanske. Ja, men det är mer då. safe däråt kanske. Ja, det är det kanske. Ja. Fast, vad heter det där vattenfallet där? Då? Stalpet. Stalpet det är vackert. Det tänker jag att det kanske är. Väggen då. Ja. <laughs> alltså det här är ju så rökigt röket. Ja, nu slutar. glider vi från den ja. sista man. Och sen tar vi sista. Ja Ja, det är jag. Ja, hej ja. Var, var bor du någonstans då? Jag bor ju yes, här. Alltså, vi har ju hela världen samlad här. Ja, fantastiskt. Och, och så tror jag dessutom, då, att, jag tror att eh, två av kommer från Afghanistan. Är det så? Ja, det är det. Ja, precis. Och, och, och från... Somalia och, och tranos vi har hela världen samman. Jag tror vi gör så här. Eva och Emilia, ni delar den mikrofonen och ni grabbar, ni samlas runt den mikrofonen. Och, och så, så får ni ta ihop i en lite. sådär. Så, ska vi se. För nu, nu är vi så spända. Nu har Eva fått skina här med sin krona Queen av UF. Men nu vill vi ju höra er andra pristagare. För ni, har, ni driver, för ni inte avvecklat än, va? företaget. Det lever fortfarande, det Bolani, lever, ja. det lever. Och ni kamerar också hem ett pris på UF-mässan och ska snart upp till Stockholm tror jag, där det är SM. Ja. Men berätta först, vad är Bolani UF? Bolani Center UF kanske till och med. Uh, vi är på Bolani och vi erbjuder en afghansk rätt som heter Bolani. Ja, det, oh, det är maträtt! För det var min mesta fråga, vad, vad betyder Bolani? Men det är mat alltså. Uh, själva maten heter Bolani. Nej, vad spännande. Men, men vad, är, vad är Bolani då? Vad är det för något? Det är ju, man gör ju med mjöl, däck och uh, grönsaker som okay. är uh. Men Här gör vi ju med euro istället för mjöl. Med okay. däck det tar ju väldigt lång tid att göra med däck. Ja. Så det ah. vi utvecklade den att använda istället för det uh, tortilla bröd. Ah. Ah, ja, så det är liksom så ny det är färdigbakat så det så redan innan då så just ah. för ja. Okay. Men kommer är det här någon någon nationalrätt eller något hemma från något avera? Hemlandet. Från Afghanistan. Ja, det är från Afghanistan. Ja, ja. Lyssnar ja. ja. inte. Nej. Ja, det gjorde jag. Jag bara pratar. Ja. För det är inte därför jag är. Ja. <laughs> <laughs> ah. Men men uh, okej. Okay. Och sen var det en sås också eller hur? Det är såsen det är liksom alltså, som alltså det är såsen tzatziki. som man lägger i <laughs> men duppet... För den såg ut som satsik. Jag såg ja. på er hemsida Alltså det är som tzatziki, Ja. Men du uppe ju och sen äter Åh ah, kul okay, så gott är det är helt vegetariskt Det är helt vegetariskt Det gillar jag Jag ja. vegetarian. är vegetarian det, det är, det, är, är väl du? en fyllning också Ja men det är inte det själva såsen Som är fyllningen Vad är skillnad på fyllning och sås? Det stavas olika <laughs> <laughs> Ja <vet> <laughs> Är en fyllning? Man, ja. Eller kan man ha den till, i mer saker än de här tacobröden? Taco man kan ha ju olika smaksätter. Man kan ha spenat, man, ja. man kan ha pejolot. Typ, uh, uh, uh, ja. man, man kan ha också med kött, men vi gör inte mer kött. Nej. Det finns ju en massa olika grönsaker. Ja. Hur kom ni på den här idén? Alltså, vi, jag gjorde många gånger både när ni svenskar ja. typ under de tre år som jag bodde i Sverige. Och varenda person som smakar den älskar den. Okej. Jag blir jättemången. Ja. Så tänkte vi väl att det är en ökat intresse för köttfri alternativ i Sverige. Ja. Och bollen är en viktorisk mat. Mm -hmm. Och det är många som älskar den som när jag gör det. Så tänkte vi väl att det skulle göra det fiffigt, du, du fångar upp den här vegetariska trenden som, som, mm. som växer Ja men det är jättekol. Och ni andra då, tyckte ni redan från början att det var en bra idé eller fick, blev ni övertalade? Hade du ätit det förut innan Emilia eller? Nej det var första gången. Det var det. Om du skulle beskriva hur det smakar. Hur, hur smakar det? Vad, liksom, vad är grejen? Mycket är potatis och är spinat. Potatis och spinat. Potatis och spinat. Ja. Okej, to, to, var det ni bjudna i skolan? Eller liksom var, det, var det ni hembjudna på middag med levande ljus och uppvaktade så ni skulle haka på den här idén? Eller, eller hur, hur, hur, hur uh, hakade ni på? Liksom? Ja, vi har gjort en marknadsundersökning i skolan ja. och vi gjorde tre olika klasser i skolan. Ja. Och de flesta tyckte att det var väldigt gott. Ja. Sen tänkte vi att det är bra kanske försöka det och driva på. Just ja, okej. Okay. Ja, cool. oh, häftigt. Men för, för det här, den här maträtten finns inte i Somalia. Nej. Utan det det, det är liksom det det var nytt för dig också ja, så att är, säga. Liksom. det var nytt för mig också. Oh, häftigt. Ja, häftigt. Men är det starkt? Är det spicy? Eh, nej. Inget starkt, men vi har eh, svart peppar. Ja, okej. Ja, det är klart till och med vi är svenska mat. Det är klar, svenska ja, det magen. Har vi allt, liksom. Jag har varit på mm. hemlandet, ah, du brukar göra det. Jag är väldigt stark med chili. Ja, okej. Okay. Oh, okay. Svenskar gillar inte stark mat. Ah, vi är så, vi så, så fega. Ja, ah, jag tycker om stark mat. Jag, jag åt... Du med din mage. Ja, det är väl därför jag skit det mage idag för jag åt starkt igår. Så är det. Men, men aha, så att, ja, för det är det du menar med smaksättare. Man kan liksom styra det är massa. Vad heter det? Boloni heter det, heter det va? Ja, Boloni. Boloni. Ba... Bolani. Bolani, Bolani. Mm. Det finns ett typsnitt som heter Bodoni, men det är något helt annat. Ja, men hur, hur, hur själva produkten ser då? för ni har åkt runt, då har ni sålt bara fyllningen eller har ni sålt liksom maträtten? Hur har ni produktifierat själva liksom, produkten? Är det fyllningen eller är det liksom med eh, alltså Vi hade väl... Eh vi lagar den här ingrediensen som vi ska på, på, på fylla, liksom den här äh, tortillabröden ja. vi gör den äh, dagen innan vi lagar den och vi kokar potatis vi äh, liksom, lagar spenaten ja. med äh, och sen vi äh, dagen efter dagen efter vi har vi bara påfyller och äh, sticker den med. Ja. Och sen det vill ju serveras varmt och sen det är ja, jättegott okej. för ja. vill, det serveras Och sen det luktar hela skolan. Ja, oh, ja ni lagade vill, i skolan. Ja, ja det är klart. Oh, vad coolt. Ja, vad men men, men men till priset då. ni fick ju, ni fick ju pris för Bästa affärsplan, va? Ja, eller hur? Ja. Alltså, Eva, kan inte du berätta lite? Det är en massa olika priser, eller hur, va som man kan få. Är affärsplanen va? det tyngsta man Men kan få? Ja, självklart är affärsplanen det är tyngsta. Yes, det ante mig, ja. Det är ju det första. Man gör. Ta andra micken, ta andra micken. Alltså jag hör er, så det, ni, ni det måste prata jättestarkt. Det är det ja. första man gör när man startar, alltså när man har kommit på affärsidén, ja. sen så bygger man ju då en affärsplan mm. som man gör i ett riktigt företag. Mm. Och jag kände väldigt tidigt att det här skulle kunna bli något för att det fanns väldigt mycket seriöst arbete och tungt ja. arbete bakom det här. Kul. Men eh, sen kan man ju vinna pris i väldigt mycket mer än bara ja. bästa affärsplan. Ja. Man kan ju bli bästa överföretag. Mm. Man kan bli bästa säljare Johanna Johanna. Jag var nära, men jag kabblade där Jag, jag där det. Ja, ja. Ja, jag dribblade bort mig. Det? Ja, det var Görings fel, de var ju helt, ja, jag vet. helt det, är så. Fel. det finns alltid en fiende på något ja, sätt. Ja, mm. jag vet. Jag och man kan vinna bästa samhällsentreprenör. Okay. Och man kan vinna hållbarhetspris. Och man kan vinna bästa tjänst. Så det är en mängd priser. Ja. Ja. Det Men det ni kan kammare hem det viktigaste. Ja. Ja. Hur var det att sätta en affärsplan då? Kan ni beskriva det arbetet? Visste ni precis hur ni skulle göra? Eller fick ni hjälp av någon eller några? Började, Kom nu nära micken och prata högt. När började med att skriva så vi hade ingen aning. Nej. Alltså vad skulle vi skriva? Då fick vi en bok av läraren och sen fick vi en massa andra hjälp av läraren. Hur ska vi göra ja. med det? Ja. Så vi, vi typ, till exempel resultatbudget, ja. liknadsbudget, marknadsföring, marknadsundersökning. Ja. Det var en massa tidsplaner. Så vi fick ju hjälp av läraren men vi gjorde det själva. Ni gjorde det tror, själva, ja. ja. Coolio. Går ni på samma program allihopa eller? Ja, det vi. Är det är det eller eller? Ja, handels ja det handlar Ja, just det. Ja. Så vi liksom konstaterar vilka det är som är. Whoa. Yay. men och vad, nu är det nu är det på väg? Nu ska ni upp till Stockholm då? När är, när är det? Ja, det är kanske för vi idag kommer vi skicka. idag är det datumet Jag skulle kika fischplanen. Ah, Okej. Okay. Ah, okay. Om vi går vidare så ska vi till Stockholm Och det är ju mig någonstans Har alla nej. går inte vidare till Stockholm Nej, bara lärarna <skratt> ah, Såklart Ja, ah, det är så typiskt alltså ja, Det har det ingenting och ett... förändra så jag gick nej, i nej. Så det är lite kvar, är det något, något kval till då För att ni ska ja, det är kvar Ja, ah, okej okay, okay. mm. Vad är chanserna då, vad tror ni Vi tror att kanske vi kan gå vidare. Ja, det är klart. Ja. inställning som man ha. Ja, ja, ja. Ja. Vad skulle det betyda för er då? Det betyder otroligt mycket för oss. Ja. ja. Hur, hur, vad har den här resan med UF betytt för er? Eh, väldigt mycket kan jag säga. Eh, På vilket sätt? Vi har ju utvecklat oss och kan man driva eget företag. Och framförallt som vi som har inte bott länge i Sverige. Så har bott bara 3-4 år i Sverige. Ja. Vi utvecklas. Väldigt... Har ni bara bottit... hur, hur länge har du bott i Sverige? Eh, nästan 4 år har jag bott. Och pratar så jävla bra svenska. Oh. Pratar bättre för svenska än de flesta tranosbor. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men allvarligt. Ja, ja det är bra. Det är... Ja, men sen är det väl så också, Eva, det ska vi väl inte sticka under stolen med att, att för många invandrare så en utav få möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden tyvärr än så länge är att driva eget. Det är ju så, eller hur? Ja, men det är ju inte så, där så att, att, att, att, att, att invandrare är, är, tycker det är mycket roligare att driva företag, utan det är oftast den möjligheten man får välja för att ta sig in på arbetsmarknaden. Ja. Så är det ju. Hur ser ni på 15 då? Är det här att bli entreprenör och driva eget? Nu får, vi, får ni svara en åt gången. Är det någonting som har gett mer smak? Ja, vi tänkte väl uh, främja uh, de köttfria maten i uh, ja. hela Sverige. Och sen det vi kan bli som liksom en köttja som McDonalds gör. Eller, uh, ja, precis, och, och, och, och franchise ja. så franchise. Och sen bara ja, ja. Hela Sverige liksom uh, ha, och uh, vår mat på ja. sin matbord. Ja. Det är vår önskemål. Ja. Är så vill ni, ni tänka att ni ska fortsätta och hålla ihop ja. och driva ja. företaget? Ja. Så, ah, vad Jättespännande. Mat så är det i kanske och sen Ja, vi kan utvecklas som McDonald's eller... ja. Ja. Men Emilia, du som enda tjej i det här gänget då. Hur har det funkat? Jo, det har funkat bra. Ja, på vilket sätt har det funkat bra? Nej, vi har samarbetat. Ja. jag har samarbetat. Ja. Det tror jag är väldigt viktigt ja. om man ska driva företag. Eller hur? Ja. Men har ni aldrig blivit osams? Så jag vill göra så här och jag... Ja, det händer väl. Ja, Men, hur hanterar man det då? Alltså vi diskuterar med varandra också. Vi Sen vi kommer överens på något sätt att vi kompromissar på något sätt. Ja, ja men det... det. Ni är ju svenska det hör jag Kompromiss är ju det svenska. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. men det är jättebra. Det är väldigt svårt att veta när de är osams, för då använder de ett annat språk än vad jag ah, ja. Ja, ja, Ja, ja, ja. Du menar så att det som tonåringar har. <laughs> okay. Nu ska vi lyssna på lite musik. Är det musik Nu har, Nu har det varit så jävla mycket killar så nu ska vi köra Girls, Girls, Girls med Markus och Martin. Nej! Yo. Girls, girls, girls, girls <laughs> It's the call. Girls, girls, girls, girls Marcus and Martinez yeah. Well, here we go again Another perfect ten. Sometimes we gotta let it out Med Jan God morgon. <skratt> och Johanna Lind med oss. Det här är så roligt för att Nu, nu har, nu har uh, UF-företagarna fått Johannas uh, UF-produkt Och så mm. får de liksom fundera på Vad de tror att det kan vara för någonting Det är och, och, och, och om ni undrar hur den ser ut nu så ligger den utlagd På Facebook ja. på fredags för alla på Facebook Så kan man se hur den där bilden så mm. ut Och så kan man se hur Johanna mm. ser ut också men, men, men vad har ni kommit fram till Vad tror ni att det är Ingen, det, ingen... <skratt> <skratt> Nej, då, det är då man inser hur duktig säljare Johanna var som ja. ändå liksom kunde liksom ta sig ända upp till Stockholm Om vi tänker så här, om man, säger så här, man använder den i hemmet? I köket. Ja, så skulle vi säga det. Ja. Om ja, man använder ja. den i köket. Ja. Ni skulle kunna behöva köpa en ja. sån så ni kan tillverka era. Jag produkt. tror det här är en... För, då man kniver man ställer kniv i... Ja! Yeah! Yeah! Ja! ja! Ett knivställ! Woo! Woo! Du har vunnit ett kylskåp. Går det vidare? Ta ni, ta ni med den till ja. Stockholm nu då så, så kanske så. ni kan? Det intressanta var liksom att Johanna soufflerade genom och liksom bara <hörna> <hör> knivrörelser Kliar med på armen Ja, ja ah, eller hur ah. Ah. Oh, nej, men Man ser att utvecklingen har ju gått ah. framåt ah. Men, men Eva Du hade mer en annan också, En annan grej kan, kan vi inte bara plocka upp den alltså, Det här är den här jättebra ska vi också, radio ja, ja, verkligen. Jag sa det till Eva någon gång det, här, det är inte tv vi ska sända Men nu kommer nej, en produkt där. som mina klasskamrater gjorde den, den, jag... eh, den ska vi också fota Det var ett företag som hette Hyllans Hörna Det ah. var så fyndigt för då var ju med hörn och då fanns ju fortfarande Hylansmuseet i Tranås. Och det är helt enkelt en liten vägghylla som man sätter på väggen till barnrum där uh, vi ska fota den. De tog sig också till Stockholm. Uh. Eh, och Camilla Kall var en av dem som är i det företaget. Camilla Kall Gunnarsson tror jag hon heter nu va? Uh, det har ju faktiskt stämmer. gått några år sedan vi uh, gjorde det. Där. Uh, mm. men, men, men Camilla är väl kanske då ett gott exempel på någon som, som blev entreprenör sen. Eller? Ja, vi diskuterade just ja, det Johanna och jag. Eh, ja. Om hon var entreprenör eller hade de förmågorna när hon började. Men vi tror att hon utvecklade dem på ja. Olavittsgymnasiet. Ja. Tack för idag... vare queen av ja. UF. Ja. Och håller du inte med om det? Ja, precis. Ja. Och håller du inte med om det Camilla så skickar ut mail mejl till snabbela ja. at whatever. Ja Camilla vi får ringa, vi får höra ja, sen. Ja, för, så att jag droppar ja, dig här. Ja, men Camilla, ska ha, Camilla håller med. Du ska, du ska vara så, stolt ja, över ja, hyllorna. Ja, mm. Men det var jätteroligt med det här företaget för de var tre tjejer och de tog sig ända till Stockholm yeah. och vann bästa överföretag Jörn Jonsson. Ja ja. Ja ja. ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So det var där yeah. det start. som du. Ja. Så det var Knivstället och Hyllans som listade hål det året. vi vi oss lite så här men det som är väldigt intressant med det här är att det här betyder mycket för Sverige som land sett över tiden eftersom många av er som, som driver UF-företag precis som ni resonerar nu kommer jobba vidare och en sak som är rätt intressant med företagande. Folk tänker så ja men nu, då gick ju de i konkurs eller nu la de ner. Och så här. Vet ni, om man tar alla aktiebolag från det första aktiebolaget när det startades till det senaste som har registrerats. Och så tittar man på vad genomsnittslängden, genomsnittsåldern mm. på ett företag är. Vad tror ni att det är? Inte aning. Ja, vad tror ni? Alltså... Hur många år, om man tänker sig är Ericsson alla, och så slår man ut alla så, tittar man, så ser man snittet för hur länge ett företag lever. Ja, det, jag tror det, det måste vara kort tid. Ja, det är bara tolv år. Ja, det, det alltså, så det är rätt ja. intressant och, och, och, alltså, man, så att man ja. förstår det, att det är en del av företagen. Att, att lägga det, att man, ner. Och. Man provar och, ja. mm. sen, och sen ser man nu funkar det, men sen mm. liksom, avtar det. Vem ville köpa plastcyklarna? Initialt kanske, men sen var ju ingen som ville köpa plastcyklar. Nej. Och då avvecklar man företaget. Mm. Och det, där, det lär man sig också. Jag alltså kanske ja, UF... och, och många gånger så kan ju det också vara en viktig sak för en företagare att inse att nu ska jag avveckla. Jag ska inte gå den här fjärde gången till banken och, och pantsätta mitt, mitt hus eller mm, vad det är för mm. nånt, utan nu har jag då en schysst affärsplan. Och så jag, jag, jag landar inte affärsplanen. Jag följer inte de, det regelverk som jag själv satt upp. Då ska man också fatta det där prågsamma beslutet. Mm. Men då, det finns en viss stigmatisering i. i i samhället för företagare som går omkull. Mm. Men det är faktiskt en del av affärsprocessen att kunna försätta sitt bolag i konkurs. Och sen ska man ta bollen i rullningen igen och börja ja, på något eller nytt. Eller? Ja, Sverige, eller ja. Ja, det, jag, om jag tittar som, som företagare så skulle jag tycka att det var mycket, mycket bättre att man i, USA, i Sverige använder ungefär samma sak som man har i USA. Där man faktiskt, i, I Sverige är det så här, ja, nu går det dåligt och sen går det i konkurs. Ja. I USA så finns det möjlighet att man kan stega ner eh, som, som eh, Uh, du kan hålla inne på dina betalningar och sådana saker för, mm. att se, för att ge en möjlighet. Och, och det har visat sig att man har en högre överlevnadsfrekvens faktiskt på cool. det sättet. Ja, ah, det är lite cool. ah. Jag har en sista fråga till UF. i UF innan ni, när vi ska runda av här. Vad har varit roligast hittills med UF? Ja, nu vill du säga varsinnigt sak. Man börjar med Lille. Vad har varit roligast hittills? Stockholmsvinsten sen kommer ju bli bäst såklart. Men hittills, vad har varit bäst? Nästa i Jönköping. Mässan i vi när ni fick priset. Ja. Var, var det där för att ni fick priset som det var? Eller? Ja, och sen mässan. Massa kunder. Massa kunder, ja. ja kul. Och nästa då, vad har vad vad du tyckt var det roligast hittills? När, det var, när jag fick uh, se mina kunder var det nöjda och de var väldigt... Alltså, uh, de mus, uh, bara tackade, oj vad fint, vad vilken... Ja. Väldigt gott mat som ni ja. har serverat. det var fantastiskt. att Nöjda kunder, ja. det det. härligt, det låter bra. Ja. Vad har varit bäst? Alltså när vi nominerade till Öres bästa ja. i, uh, mellan medan de fyra, och jag såg till bolagscentret stöj där uppe. Mm. Så det var så jävligt. Ja, det förstår jag. ja Skörda frukten av hårt slit. Oh, yeah, yeah. Och Att vinna årets bästa affärsboll var roligaste för mig. Ja, klart. Det är alltid kul att få priser. Mm. Eller hur? Det man, då får man uppskattning. Men det som du säger, kunderna, det är kanske det är det, det, det där man kan få pris varje dag. Under mina sju år som näringslivschef i, i Tranås så besökte jag, jag tror jag var med på nästan alla UF-mässor i Jönköping. Och jag handlade som satan. Jag, jag har en massa prylar hemma. Och jag måste säga att. Jag köpte massa roliga saker. Men den roligaste, eller den vackraste saken jag köpte, det köpte jag av ett UF-företag från Vetlanda faktiskt. Okay. De hade gjort en parkbänk som var som en, alltså den var så, den var så enormt vacker och den har vi suttit Nej, var ja. roligt. Så att den har stått ute Vill i... du köpa ett knivställ? <laughs> nej, nej. <laughs> nej, nej. Jag, jag är ju lite sugen. <laughs> Men det är det. mer för att jag vill spela det. Jag har aldrig spelat spelet. Hörrni, nu ska vi försöka runda av. Mm. Tack så mycket för att ni tog av er tid. Grattis till era priser. Tack, grattis. grattis och lycka grattis Eva. till. För nu ska ni till Stockholm. Vi bestämmer det här. Ja, ah. det bestämmer ah. vi. Men du, Johanna, bara snabbt, snabbt, japp, japp, japp. snabbt. Nästa vecka, vad, ja. vad händer då? Nästa vecka gästas vi av Michelle Fundir och Maria Bergqvist. Två lokala eh, konstnärer. Eh, Michelle tror jag hänger sin sista vecka på Liljevals nu med ett, ett av sina verk. Ja, och Maria är ju aktuell spännande. i Tranos med att hon tar fram produkter med anledning av att Tranås hyrar 100 år. Härligt. Och kom ihåg att nu finns fredagsförallan på Spotify jo! också. Så, så småningom så kommer varje avsnitt ut på Spotify. Kolla in det. Ha det bra. Han en skön helg. Tack ska ni ha. Tack Loppa. hej. hej. Bredastalan med Jan Holmorn. God morgon. Önskar HITS FM.